ונתתה את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות, ושמתה את מסך הפתח למשכן, ונתתה את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד, ונתתה את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתתה שם מים, ושמתה את החצר סביב, ונתתה את מסך שער החצר.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 ורחצת אותם במים, והלבשת את אהרן, את בגדי הקודש, ומשכת אותו, וקידשת אותו, וכיהן לי, ואת בניו תקריב, והלבשת אותם כותונות. ומשכת אותם, כאשר משכת את אביהם, וכיהנו לי, והייתה להיות להם מושכתם לכהונת עולם לדורותם. ויעש משה,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 כאשר ציווה אדוני את משה, ויקח, ויתן את העדות אל הארון, ויישם את הבדים על הארון, וייתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויבא את הארון אל המשכן, ויישם את פרוכת המסך, וייסך על ארון העדות, כאשר ציווה אדוני את משה, וייתן את השולחן באוהל מועד,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 בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יסעו, עד יום העלותו. כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. עד כאן ספר שמות.